Усе це взяти докупи, на думку Насті, було непристойним. Марк вів під руку Като. А ще здавалося, що вони обидва щойно вилізли з ліжка. Настя з презирством оцінила її явно нещодавно куплене плаття. А може навіть не нещодавно, а щойно. Плаття не присиділось, і шкіра Като його відштовхувала. Катой йшла сама по собі, а плаття само по собі. Це було смішно. Настя розсміялась. Її подруги Ліза Корнилова, дочка банківської системи, і Марина Остапчук, дружина Самвела, вивчали парочку чужаків слідом. «Даремно смієшся», – повідомила Ліза. «Та ти подивись, як на ній плаття сидить!» Настя ніяк не могла заспокоїтись. "Дитино", вимовила подруга глузливо. "Якби ти одягала плаття на впомацки, і на швидкоруч, воно сиділо б на тобі так само. Ти думаєш, що вони прямо тут здивувалась Марина? Не знаю, як прямо чи криво, але в Марка вірю", усміхнулась Ліза і помахала рукою. "Привіт, Марку! Скільки літ, скільки зим!" Поки Марк і Като обходили гостей, щоб підійти до їхнього столика, подруги встигли обмінятись парою фраз. «Провінціалка!» – сказала Настя, в упор розглядаючи Като. «Ні, аристократка!» – Ліза була більш великодушною. Хотілося бути об'єктивною і правдивою. Роман з Марком був чудовим. Като ані трохи не заважала. Чому би не похвалити? Цариця і Хвойда, підсумувала Марина. Про Марка я чула. У них справи із Самвелом. Той самий? Ліза кивнула. Тільки нагрів він твого Самвела на двадцятку баксів. Якби він нагрів Самвела, то лежав би зараз на острові розбитих кораблів. Марина була впевнена в чоловікові. «Привіт, дівчата! Лізо, познайом нас?» Марк подивився на Настю, і в її голові відразу визріла мрія. «Просто! Марк! Він одружений!» Прошепотіла Настя Лізі на вухо і завмерла, чекаючи відповіді. «Ні, але років десять на смерть!» Забери її в туалет Настя благально стисла Лізину руку Ще чого, буркнула та Ліза сказала, що ти нагрів сам вела Очі Марини недобре звузились То, борони Боже, щоб я таку шановану людину Ми з ним просто купили місце на нью-йоркській товарній біржі Тепер здаємо його в оренду Якщо щось, я відшкодую. Настя спокійно крутила в руках соломенку і дивилась на Марка. Не доведеться, видихнула Марина. Хто зі мною в дамську кімнату? Като легко відірвалась від Марка. Він затримав її руку і посміхнувся. Зітхнув, подивився на Настю. «Ха, бідолашна маленька багачка. У тебе дуже поганий одеколон. Ну, не дуже, просто поганий, сказала вона. Нахаба, здивувався Марк. Ні, вона просто чесна, ніби підтвердила Ліза. Куди тобі привести хороше, і де ти живеш? Настя вабливо облизнула губи. Тренувалась по дві години на день. Виходило досить невимушено. «Не обманеш? Марк взяв Настю за руку, і вона відчула, що мрії збуваються. «Ні, особливо, якщо ти мені сподобаєшся». «А я хочу, щоб ти мені сподобався», – сказала вона переконана. «А я поки що не хочу». Като поверталась, по-царськи розмовляючи з Мариною. «Так, мабуть, і справді аристократка», – подумала Настя. «А, плювати! Чому ж він з нею досі не одружився?» Настя привезла Марко одеколон, за тиждень і запропонувала поїхати на дачу.